Gospo gospoć se sve, veliki je broosvo za svenna koji smo se danas sabrali uvoj svetinji. veliki je broosvo potenciјjalnutlji za ovaj grad u ukoe seva svetinje nalazi. Veiki jer se Zaličanstven način u ovim trenucima, vječni Bog, bespočetni Bog, besmrtni Bog, bezgrešni, svemoćni, prisveti, jedini istiniti Bog, ovaproćeni Bog, javlja se nama ljudima grešnim, smrtnim, trurežnim. Vrlo često nikakvim ljudima u prostoru i vremenu veće časti i većega blagoslova braće i sestre nema, ne može biti i neće biti. Ovaj trenutak svojom slavom i silom prevazilazi svaki trenutak. Koliko god se nama ti drugi trenuci činjeli važnim, lijepim, prijatnim, neophodnim, većeg od ovog trenutka nema i neće biti i ne može biti. Zato je vrlo važno da svi onako podvigom, ličnim podvigom, a i lični podvig je lakši u saboru, liturgijskom saboru. Lakšo je svima nama, braći i sestre, kad se saberemo. Lakšo je svima nama i lično da se potrudimo kad se saborno trudimo. A temelj tog našeg truda treba da bude onaj neophodni minimum pravoslavne svijesti, da je pravoslavna crkva prisus slobožije u vremenu, u prostoru, u gradu, pa i u ovom našem gradu. Ovaj dan, braće i sestre, nije samo sveta petka u onom deformisanom smislu i najčešće prihvaćenom sveta petka i kraj, sveti Đorđe i kraj, sveti Nikola i kraj, sveti Dimitrije i kraj, kao da nema nikoga više, kao da je to jedini svetitelj na nebu i na zemlji jedini jer je moj, jer je moja krsna slava, jer je moj ručak, danas moji gosti, moje, moje, moje i ja, ja i ja. To je deformisana svijest i od nje koristi nema, od nje spasenja nema, braći i sest. Naš narod koji se tek vraće crkvi, posle onog klasičnog nokauta koji su nas džedovi tukli, I očevi tukli, ubijali svoju djecu, ubijali vjeru spasonosnu, živonosnu, vječnu, jedinu, istinitu. Polako se probijamo koz ko zasfalu, ali to probijanje mora biti strateški osmišljeno, braće i sestre. Ne samo da se guramo u hramove, ne samo da bauljamo od praznika do praznika, zadržavajući se samo isključivo na obrednoj formi naše vjere nego malo da zakoračimo u tajnu vjere da dodirnemo one žice, braće i sestre koje ove hramove i ovaj narod koje priključe na te sisteme čini besmrtnim i neuništivim kako je moguće braći i sestre da naš narod održava vjeru na obim vjetrometina balkanskim Gdje se svakih 20 godina testiraju snage i mišice, da zapadnih, da istočnih moćnika, i sjevernih i južnih. Ovdje se koplja tupe i mačevi braće i sestre o kosti ovoga naroda, kako je govorio i dan danas govori sveti vladika, žički episkop ravno apostolnik. I otkud to da naš narod opet i opet slavi, opet i opet crkve obnavlja? Kako je moguće da se tim već jednom nije došao i kraj? I ova zadnja rušenja, strašna rušenja, opet braće i sestre, svjedoče da crkva nije od ovoga svijeta. I ovaj kram u kome se nalazimo, do prije 20 godina bio je zapušten braće i sestre, I na današnji dan u njemu nije bilo liturgije. To znači da u crkvi postoji kabal koji nosi božansku silu, božansku blagodat, a joni ne brače se ovdje samo radi hram, oni oni je ovdje radi naših duša, radi naših života, ali ne da bi bili ograničeni i ovim grobljem ukvirani, da se ovdje mnogo kao telo Krećemo čekajući koga će kasapin za uši da izvuče, glavu da mu otkine, kožu da mu odere i organe da mu rasproda ili kosti gurne u grobnu raku. Nismo mi braćali sresne zbog toga ovdje, da bismo smo se u groblja uvlačili, nego da bi smo svjedočili istinu vaskrsenja Hristovo. Vaskrsenje Hrista kao Boga čovjeka, jer jelom kao Bog, ne može da umre. Umro je kao čovjek i projavio silu božansku kroz ljudsko tijelo projavljenu kroz vaskrsenje ljudskog tijela. To braće i sestre, ako u to nismo povjerovali, onda smo mi potpuno promašili temu. Ako mi ne vjerujemo da je Gospod ustojeo iz kao čovjek, Bodi ga u našu plot. Ako ne vjerujemo da se vaznio sa njom na nebesa i da sjedi sa desne strane Oca, kako ispovijedamo u svetom simbolu vjere, onda mi u nište ne vjerujemo. Mi nemamo nikakve vjere, a po najmanje pravoslavne vjere. To je neka sektaška svijest, neko emotivno preživljavanje i doživljavanje i crkve i svetitelja zašto ovo govorimo zato braću i sese što se nepravda tiho i postepeno nanosi našoj prepodobnoj materi Paraskevi opet smo ju valili u onaj grob opet smo uvalili mrtcinu kao što je i žitije reklo kad su onog mrtvog smrbljivog leša zakupali tamo gdje je njeno tijelo bilo, pa se ona javila žiteljima tog rada i rekla da ne može da podnese taj smrad i da je izvade od atle. To je i dan obretenja njenih moštiju kad je konačno prenesena u hram. Tako i danas, braćo i sese, postoji jedna zamka i postoji deformacija koja je povezana sa opštom deformacijom naše crkvene svijesti koja se tek stiče, pa u prvim stepenima odma deformiše. To je najgora moguća varijenta. Taman smo krenuli i odma se deformisali. odna kost kriva, odma kičma kriva. I onda imamo sakate ljude, sakati narod. Tužni, unilni, nogobrižni, isprepadani narod pored živoga, pravoga i vaskarsloga Boga. I onda, braći i sve si, kao posledi sa te deformacije, imamo deformisanje naših praznika i doživljaje naših svetitelja. Prepodobnoj materi Paraskevi nanosimo jednu nepravdu. Zašto? Jer je zatrpavamo u smradne grobove naših duševnih doživljaja, emotivnih doživljaja. Danas smo od svete petke napravili barbiku sa kojom se... Is frustrirane ličnosti, Nemarne, gorde, egoistične, Pune sujete igraju. Sve ta petka je postala omiljena, Ogutka mnogih žena, Mnogih se stara, Do te mjere da možda muškarci smatruju da je to Neka ženska svetiteljka. A žene po svojoj slabosti nagrnu I svima je ona omiljena. Sve je sanjaju, Pojavlju se i neki romani, neke pričice, još malo i video, igrice, filmovi, puni duševnosti, strasnosti, onog emocionalnog, emotivnog doživljaja, onoga što je potpuno duhovno. I šta da imamo, braće i seste? Grešku u komunikaciji. Nešto treba svi da znamo, braće i seste, i taj trenutak jer je malo ovakvih trenutaka. U glavnom sekupljamo oko televizija, okoraznihji projekata političkih i ekonomskih socijalni gubeći strakovito drebocejeno vriju. Zato je iskoristmo jejtvenutek ovaj Bogom dana i Bogom odrejem i Bogom za pobjezu te uvaže. Prepodobna mati paraskeva brać i sste jer žena mužasstvenoga duha, mnogi u Muškarci, mnogi vitezovi, mnogi moćnici ne bi mogli braće i sese da izdrže ni jedan jedini dan na onom frontu na kome ona godine i godine provodila. U tvrdome postu, u, u svenoćnim stajanjima i svenoćnim bdenjima. U direktnim okršajima sa podnebesnim duhovima, sa džavolima, sa demonima, živeći u Jordanskoj pustinji, neprestano prizirajući ime Božje. U žitiju piše da je bila mužasvenoga duha, tako svi treba da znamo, braći i sest, i muškarci i žene, da je naša sveta petka junak Hristov, podvižni Hristov. I da ona sa tim emotivnim nema ništa. Ona je to, braćo i sestre, kroz peć pustinje sve istopila. U njoj ničega od toga nema što mi smatramo da ima i da ona jeste. Ničega, braćo i sestre. I onda šta imamo? Imamo preles, imamo obmanu, imamo doživljaj svete petke koja uopšte ne postoji. Imamo neke fikcije, neke naše lične doživljaje neke projekcije naših strasti i bolesti to nije sveta petka kao što ni sveti Sava nije ono što mi mislimo da jeste kao ono što ni sveti Petar Cetinski nije ono što mi mislimo da jeste i kao što sveti Vasilije od Stroški nije ono što mi mislimo da jeste oni su svetitelji Bože braći i sestre oni su čeda sveta Svete pravoslavne crkve, u njima se nastanila Sveta Trojica. Prepodobna mati Paraskeva je žena u kojoj se nastanila Sveta Trojica, braći i sese. U njenom srcu žive otac, sin i duh sveti. To je vrlo važno da znamo i treba joj se strahom privaziti. Ovaj praznik, braći i sese, da to mogućnost. Nemojmo prlevim rukama da mu prilazimo. Nemojmo strasnim srcem da mu prilazimo i da se griješimo. Nego prepoznajmo u ovoj ženi, u našoj sestri, u našoj svetiteljki Paraskevi. Svetiteljku crtve božije koja je oblikovana svetotajinskim načinom života. I svetovrvinskim načinom života. A sve je to, braće i sestre, i danas moguće, Jer je ista crkva i danas, ista kao što je bila i u vrijeme Svete Paraskeve. Ista, isto tijelo i krv koje ćemo danas okusiti. I ona je, braćo i svesa, okusila. Isti je Bog i njen i naš. Ali je velika razlika između njenog godnosta prema spasitelju i našeg godnosta. Vidite, braćo i sves, mnogi mnogi slavaju tu pet. Ali Malo njih hoće da posti, Malo njih hoće da se moli. Malo njih hoće da čita Riječ Božju. Sveta petka. Koja je sveto evangelje znava ne samo na pamet, jer napamet može i demon da nauči čovjeka da zna sveto evangelje. Eto protestanti, eto sektaši, znaju sveto evangelje napamet, braćui i sestre. I vrlo vješto koriste citate Svetoga pisma. Svijemo i po gradu da Vršljaju demonske sluge, nude neka evanđelja, nude neka rešenja, nude neko iseljenje, a džavogu služe riječi u Božijom odjevenju. Strašna drskost i strašna zloba i lukavnost. Sve ta petka nije znao evanđelje kao što ga oni znaju, nego ga je znao srcem, braću i sest, bićem i dušom i tijelom. I volja Božja izražena u svetom evanđelju osveštala njeno tijelo i postalo je izvor isceljenja. I ne samo njeno tijelo, nego i njeno ime braća i sese koje prizivamo i danas kome smo došli se poklonimo ima silu da dijeluje, da isceljuje od svih duševnih i tjelesnih neduga i slabosti. Ali sve ta petka očekuje od nas Sa punim pravu da ispoštujemo njenoga Gospoda ona braće i sestre kao i svi svetitelji naše crkve ne traži da njо poštujemo a Boga njenog ženika njenog braće i sestre kako ga nazivamo u sihirama jer Hristos je njen ženik pazite ženik njene duše onaj koga je voljela svim svojim bićem a kako je moguće Da nju poštujemo, a njega da ne poštujemo. Takvo poštovanje ona neće primiti. Takvo poštovanje ona prezire braće i sestre, ona ga se gnuša i odbacuje. Ona traži od nas i tu je da nam pomogne, da ispoštujemo njenog ženika, a našega vladiku gospoda i spasitelja, Isusa Hrista, Sina Božijeg jedinorodnog. Da ga ispoštujemo, braći i sestre, kroz crkvu pravoslavnu, ne nekom privatnom pobožnošću koja je ima u našem narodu, pa ima hiljadu nekakvih običaja. Ovo selo ovako, ono selo onako, ova crkva onako, ova onako, ovaj sveštenik ovako, ona je onako, ovaj kauđer ovako, ona je onako. Nemojmo, braći i sestre, tako. Ima jedan duh, ima jedan um, ima jednu glavu, ima jednu volju. Mi se voljama razlikujemo, ali hajde da se ujedinimo kroz volju Božiju, tvoreći je. Tvoreći je, braći i sese, kroz crkvu, kroz liturgijski način života. Kako mi možemo da se povežemo? Ja postim, ti ne postiš. Ja vjerujem ovako, ti vjeruješ onako. Ja mislim da treba onako, ti misliš da treba onako. A Bog kaže jedno i blagosilja jedno. I onda se kao narod cijepamo. pogajte na što liči naš narod. pogajte samo taj uzorak političkih partija. Na što to liči? Kakva je to šizofrenija? Kakvo je to rašivanje? To je više greote i gledate. To sve više upada u obraz kliničke psihijatrije. Cijepanje, braći se, zašto? da mogu svoju vođu a volja božja izražena u ćerpi spremna da našu volju sjedini da naše volje ujedini braću i sestru i kroz to ujedinjenje da nas poveže sa jednom vodom koja vlada u nebeskom svijetu svetitelja i angela i da onda dođe do stvarenja onoga za što se uvijek molimo umoliti oče naš Da bude volja tvoja, obraćuj se ocu Nebeskom, i na zemlji, kao i na nebu. A volja Božja, obraćaj i sestre, je silna volja. Puna svjetlosti, puna života, puna mudrosti, puna sile. Volja koja ima osvećujuću, blagodatnu energiju. To je način da rešavamo i lične i društvene nacionalne, opšte čovečanske probleme u volji Božje, braći i seste. Ali volja Božja i jednoj seste smo jutro skrenuli pažnju, a nije ona jedina. Ne čitamo riječ Božju, braći i seste. Pa šta onda hoćemo? Imamo sveto evanđelje. Ovu knjigu, braći i seste, koju držimo na časnom prestolu, svi vi manje više imate u svojim kućama. A da li je čitamo, Da li mi slušamo šta je gospod rekao? Da li obraćamo pažnju na riječi koje izvaze iz usta Božih braća i srsti? A makar pola, sa pola pažnje sa kojom obraćamo svoje oči i um na tekstove raznih dnevnih listova, gluposti, obmana, sportskih izvještaja, Pa kad bismo čitali riječ Božiju sa pažnjom sa kojom slušamo izvještajca jučerašnje utakmice, ili za sjedanje ovog ili onog, mi bi se braće i sese davno osveštali. Ali mi riječ Božiju uopšte ne čitamo, opšte. I nedavno u jednom ruskom manasiru velikoj svetini po Čajerskoj lavri, jedan je romonah ispovjedajući, Vjerni narod, prvo pitanje na ispovijesti, koju mi inače ne praktikujemo, prvo mogu se ljudi ispovijeda, pa zato i ne zna. Pita, bačuška, čedo, čitaš li ti riječ Božiju? I u tog odgovora mnogo, braći, sve se zavisi. Ako čitam, pa u njoj ti je sve, ako ne čitam, pa šta ti onda hoćeš? Ko tebi onda može da pomogne? Ako ti Bog nije važan i njegova riječ, ako ne vjeruješ u njenu silu i istinitost, šta ti onda hoćeš? I koji je tebi uopšte kriv? I onda upadamo, braće i sestre, iz grijeha u grijeh, iz bolest u bolest. I onda ujedamo jedni druge. Pogledajte kako suđujemo, krivi oni, krivi oni. Niko nama nije kriv. I gospodin zbog toga suđivanja, braće i sestre, vjerujte. Ako se ne pokajemo, sve osuditi. Zašto? Pa je li biva crkva? zvonili zvona po budvi svaki dan? Svaki dan zvone. A za, zašto zvone? Pa da daju, braće i sestre, ne da bi se okrenuli sa lijevoga boka na desni. Nego da bi došli riječ Boži učuli, volju njegovu objavljenu, upoznali trudom, Sjedinili svoju volju sa njegovom i primili njegovo tijelu i njegovu krvu. Svaki dan, svake nedelje i na današnji dan, a mi to nećemo i oćemo nešto drugo. Niko nama nije kriv, braći i sestri. Evo i danas možemo svi ovdje da se saberemo. Ko nas prečava? Ko nas prečava do ovom hramu, budemo danas do polonoci. Neprestano da se molimo, braći i sestri. Da služimo liturgiju, pa da pročitam učita Psalte, pa da pročitam učitavo Evanđelje, pa da služimo još jednu svetu liturgiju od ponoći, a pa neprestano da budemo u hramu. Ko nas braće i sestre sprečava u tome? Boga nas ne sprečava. Jednost ne treba osuđivati, jer možemo. Niko nas ne sprečava, braći i sestre. Mi sami sebi stavljamo rampe, naša gordość Naša sujeta, naše mnogo briži, naše beslovesno stremljenje. Nećemo nebo, oćemo zemlju. E onda, braće i sestri, bit će zemlja, bit će grobovi. Zato iskoristimo ovaj nebeski dan i ovu nebesku ličnost, u svetu, neboletnu ženu, prepodobnu mater Paroskevu. Zamolimo je, braće i sestre, isprostimo od nje da nam da da otvori oči naše da vidimo šta nam se kroz srce nudi kakve velike mogućnosti i na praktičnom pravoslavnom način, živeći da se sa Bogom sjedinimo braće i sestre silom božijom obnovimo silom Božjom sugožimo silom božijom umnožimo silom božijom obožimo braće i sestre A ako to sve bude, a bit ako hoćemo, onda je sve dobro, braći i sveći. Onda je sve dobro, a tek će da bude, u punoti u Carstvu nebeskom, u kome nas očekuje i prepodobna Paraskeva, i sveti oci naši, i sveti Sava naš, i svi sveći naši, zajedno sa majkom Božijom, vladičicom našom, da tamo svi zajedno... Jednim ustinom i jednim srcem slavimo Oca našeg nebeskog zajedno sa sinom njegovim jedinorodnim, a sve silom i dejstvom Duha Svetoga, Gospoda, životvormog. Amin Bože. Amen.